God morgen og velkommen til Euro Investor Morgenheder. Det er tirsdag den 11. juli, og i dag skal vi høre om en amerikansk storbank, der mener, at hele markedet er dyrt prissat. Vi skal også høre om en opjustering og en nedjustering, der landede mandag aften. Og til sidst runder vi den kendte investor Warren Buffett, der gennem sit investeringsselskab har lavet et nyt opkøb, denne gang inden for energibranchen. Du lytter til Euro Investor Morgenheder. Mit navn er Adam Geil. Fremgangen til de globale aktier i 2023 har været solid, men den har i høj grad været borget af en lille håndfuld store tech-selskaber fra USA. Og derfor har mange peget på, at muligheden for, at det øvrige del af markedet kunne indhente noget. Men sådan lyder det ikke fra storbanken JP Morgan Chase, der vurderer, at markedet er dyrt prissat, også uden de store teknologinavne. Det skriver MarketWire. Bankens eksperter med chefstrateg Mislav Matake i spidsen peger ifølge Bloomberg News på, at større positioner, frygten for at gå glip af fremgang og generel optimisme har sat aktionerne i en sårbar situation, hvor prissætningerne er over niveauet før pandemien. Dermed er risikoen for en nedtur, hvis ikke momentum fortsætter, blevet større, vurderer banken. Det amerikanske hovedindeks S&P 500 steg i årets første seks måneder med lige knap 16 procent, og indekset er derfor prissat med en faktor 19 på, på 19,4 gange den ventede indtjening. Medlemmerne inden for teknologi handles til en faktor 27,3 gange den kommende indtjening. De øvrige aktier ligger i midlertid med en multiple på 17,4 gange indtjening, hvilket er mere end 10 over det historiske snit på 15,3 gange indtjeningen. JP Morgan fremhæver samtidig, at konteksten reelt er ringere end før, da renterne i USA nu ligger markant over niveauerne fra de foregående 10-20 år. Mandag aften landede der både en opjustering og en nedjustering på det danske aktiemarked. Forsikringsselskabet Top Danmark var således ude at nedjustere forventningerne til den modelmæssige resultatprognose. Det skyldte ifølge selskabet et lavere investeringsresultat samt flere motorrelaterede skader, større brandskader og tørkerelaterede skader i landbruget. Anderledes positivt så det ud for medikusselskabet Ambud, der opjusterede selskabets forventninger til årets resultat. Ambo hævede forventningerne til EBIT-marginen før særlige poster til 5,6% fra tidligere 3-5%. EBIT-marginen kaldes også for overskudsgraden og fortæller noget om et selskabs lønsomhed. Investorerne og holder øje med EBIT-marginen, fordi det viser, hvor stor en del af omsætningen i virksomheden, der er tilbage, når selskabet har betalt sine driftsomkostninger. Ambo løftede også lidt og slåede for tallene fra tredje kvartal i deres skæve regnskabsår. Her var EBIT før særlige poster på 91 millioner kroner med en EBIT margin før særlige poster på 7,6%. Det er primært drevet af en bedre forventet bruttoavance baseret på produktmix og lavere distributionsomkostninger. Det endelige kvartalsregnskab for Ambro bliver offentliggjort den 31. august, og du kan selvfølgelig følge begge aktier i dagens handel på euroinvestor.dk. Den kendte investor Warren Buffett laver et nyt opkøb i energibranchen. Hans investeringsselskab Berkshire Hath Hathaway vil sætte sig på majoriteten af aktierne i selskabet Cove Point LNG ved at overtage 50% af aktierne i selskabet. Prisen for aktierne er 3,3 milliarder dollar og sælger af Dominion Energy, skriver MarketWire på baggrund af en pressemeddelelse. Covepoint ejer en naturgasterminal og en rørledning til fragt naturgas, der ligger i Chesapeake Bay i Maryland på den amerikanske østkyst. Ron Buffetts investeringsselskab ejer i forvejen 25 procent af aktierne undskyld, i selskabet, mens Brookfield Infrastructure Partners ejer de sidste 25 procent af Covepoint. Berkshire Hathaway-aktien er steget med 8,7 procent de seneste tre måneder. Det var de nyheder, jeg havde til dig den morgen. Husk, at du kan følge med på euroinvestor.dk i løbet af dagen, og husk også at abonnere på morgennyheder, der hvor du lytter til din podcast. Tak fordi du lyttede med.